Bai, e, be, nora azpait tradizioa ejespetatzeko. E, biara munean, beraz, izango den, zanpantzajan auzira deitzeko, e, larun batean etxez-etxe etxe, eta auzo-zauzo ibiliko gira. Deia zabaltzeko. Eta e, aurten beraz, lehen, aldi, lehen aldikotz, e, ugunako zentrotik e, joan engira pausu auzoruntz. Bon, guk bereziki, e, Bi aldeetan banatzen gira, eh, lehenik alde batetik eh, dantzariak, askahotak, eta besta aldetik eh, zirtzilak. Mm -hmm. Eta horrekin oh, batera gurekin dugu hartza betiko hartza, eta um, behtsulariek, eh, bi behtsulari ere gurekin etortzen dira, aurten aitok eh, zerbi eta suma imurua, eta horiek nolazpeit eh, ahitzain lan ahitzen dute, eh, ahitza nolazpeit zaintzeko. Mm -hmm. Beraz, eh, bueno, Etxasetxe, ibiliko zarete, aipatu oso aurten haorten bueno, ba, pausuko izango zaretela, eta gainera ba, pausun e, bertan baitare beste lako bueno, aktivitate e, batzuk antolatu dituzute saia ostatuan ez da? Bai hori da, zazpiak terditatik goiti atxalean, iritsiko gira saia oztaturat, eta bertan e, gure dantzak eta antzerkiak eman ondoren, Em, proposatua izanen da sorgin gaua formula gisako bat em, beraz amah eurotan jateko eta edateko eskainiko duena eta ahatzeko amahetatik goiti e, sutik e, taldeak e, famatuak e, konzertu bat eskainiko du eta dena sagera bistan da doainek izanen da Laron bateko egitarra e guari dago kionez oso animato izango da dudari gabe. Igandean e, berriz egitarra bueno, ba, e guak... Atxaldeko bostetatik e, beraz itzordua finkatuko dugu. Gehiago, bo, lauak terditatik goiti deitzen ditugu beraz urgunako aurrak. Egen uh, burasuekin urbiltzea urgunako plazara. E, bertan urteroko zanpantzaren hausia antolatu baitugu. Eta aurten uh, entxatu gira antolakuntza hori... Um, banatzea, eskola publikoa, ikastolaren, eta baita ere Euskal Egean Euskaraz e, egitea. Beraz, e, bueno, behor baita ere pentsatzen dut e, aurreko eguneko mozorro berdinekin, e, dantza berdinekin, pixka batean nola izango da? Ba, egun kaskahotak, bon, azteko albezain iristen e, iritsiko gira, eraz kasuin bako dugu, pixkat bezperan sobera zikintzea, eta... Um, beraz, uh, igandea txaldean uh, um, asiko gira gure dantza eta antzerkiekin usain bezala, ondotik hau uh, zia izanen da eta, eta hau uh, ziago beresitasuna izanen da ba, hori auzek uh, uh, gure ondoan uh, eien dantzak ere eta antzerkia momentu berean eskaintzenalko dutela Badakigu horrelako agonetan guraldiak asko baldintzatzen duela euria ingo balu baduko zute bestelako planteamendu bat edo? Bai, uh, guraldi edegarekin usain bezala egiko etxaintzi zenean elkartuko ginateke, eta euria balitz e, normalki, beraz, e, pilota plazako e, karpa edo xapito azpian elkartuko ginateke. Mm -hmm. e, beste orteetan, e, jendea urbiltzen da, hau bitur handiko e, beste dugu. Erreko e, jendea da urbiltzen dena do kanpoteik baitari... Ez egia egan gehien bat egiko jende abiltzen da bertara, eta hala ere esperougu bereziki larun bateko gaualdia, ba, permititzea ñakouñakoak uhunako, ez direnak ere bertara uxbiltzea eta gurekin moment hori partekattzea. Beraz pentsatzen dut egun hauetan antolaketa laneetan arituko zareteraburubelri ez da. Bai hori da burubelagi egunero azken momentuan usaaiian bezala Azken prestaketak e, bukatzen, azte buru honetan e, urgunako jauteriak ospatzeko. Bueno, Galditzen zaiguna da jende imatzea, bai larun bat eta egandeko ekimen aktivitate guztiagoetan ba, jarraitzeko. Ez daki zerbait gehiago gehiagoetzeko duzun? Epe espero dut jendea initzu gilduko dela, bai larun bateko gau aldira, eta bai eta ere egande atxalde ondajean urgunako plazara. Ba, guzti horrekin, gelditzen gara joan esker mila egurean eh, izategatik. Mir esker zuri.